لاش رحمان رحيم الکرم فرمنه شرافت خود انسان ذاتی شرافت دښلا اطر شرافت د انسان ذاتی شرافت دی چې ګور خپل شرافت د پکینو نو پسې پاتې شربت باندې هیڅ سم نه کیږي مان ابن زهیدا د عالم کرښه دغه نو روایت د هرکل شزه د منصور نو وتختې د ماور د خپل خو د منصور نو وتختې د نو حرب نو می دروازه چکمو شهر پنا دیوالونو د کې ځټه ځټه دروازې به لګېږي نو په حرب نو می دروازه باندې چې زه را تیر شو داغه رو و هم ده ج نه او ډ ورې په نوواري بر زیې زلی وم جيره میم خیره نه شو وه مخ خیرره شو وارته ببر او یو چ غه غ وه چا هغهه د ډر تېره وه او په او خبانې سو شو روانمه دد دپار روانمه چې زه چر ته زنګل تلا شم توس د باچان خللا شم د باچ چې چل کلیو مخې رواند روان په ما پس یو تور سره را روانو, روانو چې پره پلااس کې اوسا چې من د د باچ د محافنو د فوزونو پلوونه راپال شو نو زما د او پره ونومهارې ون اوخه چوکو از ما څه چې څو باغې قبضه وکړل ما ورته وی چې ته څو او څه ونه څه مصلحه نه ونه څه خبر فقال له او ته ولل انت بوحوت دې مطلب سره یې چې تیارې روان جوړته رو ولاته څه دې دې زیت څوک چې ما ته باندې ول کوي او ور تهویلې ځایده یل <سؤال> داله <سؤال> نهې لکه زمان ده ن یمته زما شکل <سؤال> ته اول <سؤال> دا خبرې پرې د ې پېژرم بلیمانو ور تهویل وای چې داسې کیسه ده چې تاه پېژ نه نو ولو دا زما سر د سرز روکانه دی جو هر دغته ووي جویرې ته وي ویل دا زما سر د سر روکانه دی او دا دغ نه ډر زیات کوې ما تا له به چې زما پهنیونه باندېڅوکو منصورور سوونهدر دا غه ډر ول داولله او زما نه متوا اول راک شما او کاره کوغته ل ساعت کتل اوغول واقع تا چې کوم ددي قیمت و وقعلهې ر شت دی چې دا ډېر قیمت والا دی خوزه د قابلله نیمز د دی قابلله داغه پور وررزدي قبللهون ن ما ترڅوپورې چې زم نهدي و خبره ته پوس خو تا ماته رت ویل پهه خبره کی خو زې پرېدممه او کو نه نو به خبره ووره خب <laughs> ما, دی دی و ما خبره ور تهوایه اوغل ماې دا خلک ستا په دیسهخواوت باې ډېر زیات چ پ کوي چې ما ډېر سخي دي او ما ډر سخی دي ویل ما دې خبره ک تا چېته خپول سپول مامال ورکې ده کول مال <سؤال> دی ورکلې اهولنا اول نیم نیم دی ورکلې ولنا نیم نیم چا ته انده ول دریمه یته دی ورکلې ولنا سر دی چا سړی لسمیسته د چا ته د خپل مال لسمیسته ورکلې ده نو مال ډېر حیاراله ول ما ورته و چې کې دی شی چې ماله سمیسته د او اول دغه سدونغه خبره چې تاسو لس مېسه د مال ورکړي او زموږه مثال کتر پرزده زورو له کوم مال کې خپل چاله ورسنده خو له سدونغه خبره نه کیږي په دې پرزده مو مشورې چې پلان ترسره شي سره وو او اول ول ګوره ول چې مو تعدل سره ما نو زموږه تنخات د داغا بجاپړ مال لس درهم راکې څو لس درهم او د دې دغه چې زه د دې قیمت داسې چې کوم د موتی راستانه میچواخه د دي دې زړ دیناره قیمته دسو زما خپل ته نه لس ډیر دي. هغه فيدينا او د دې څې م څو دیناره د دیناره خو د او بل څه او ولته تا ته به کوم ملطاله در کوم نو زه څه غواښه شوم کوم یو ولزم دا د چې ست ځانم تا ته 5900 وسدو لغه د لاندې کز د وزن م کوزې پرې دمه نو دا, دا ستا ن پس چې د دادان کا ته بخم نو زه غټ سخی نه شو اوستاڅخواوت دی په خلکو کوې مشهوري عجیب به خبره نه ده زه دا کار زهګه کوم چې تاه دونه د ډیروروپو بشقیمت ته موی در کوم جووهر در کوم او دا رنګ ستا ن پسسم ځان سخم چې په د دنیا چې خلکو ته پته وول لي چې د سری بل غټ سخي ششته دی د صی نمبل غټو شته لکه اوس یو نهواشرري چاله یو ز روپ وې او ی زماشان خوار مولا و خوار تعالب چاله زر روپ ووررکې نوې ک پخ دی که نه په کونو باې ملکییت دی او د خوار مولاسه پ خپله به یو درې وروپه ی اوس سرور سر غه پاتې ته وکې چاله غه نو دا د کاال خبر نو چې خلکو ته پتهول کې چې دېرمو سخي خلک شته او له په خپل ځان باندې ډېر او جبرت تکبر مکو او چې څه څه پک مبورا په څولا به ماته غا عمل رغوست او هغه یو هر رغوست از ماده او خپلې پرخوستو لاله له موته او چې خدای باندې تاخذ شير مين ده او ست از ماده او دنه خ چې ماتهکې دونه د بی ته کللی بسول نه مېکه خو اوس دا خبرې در رادم او ما او ته ویل چې دا دغه واې را اوس نام غور ته ویل چې زما دی ته ضرورات نه شته و خاند شي بیا لغه ما ته چې وره ته او ما په دیز کې درغ ژن کوې تما په دیز ک درغ ژنې چېستان بیر ته شي وام هم چې زه کله پهمن ک شم د باچ سر م جوه او شوه نو و ما ډر کو شوکوو چې دا سالی ذبیر ته دغه کوم زما کلي خو پته نه لي چې زمکې راو کووڅ شو ته ورک شو د زمکې د سررم بیا پتهونه لږې دا اوس د باچاممهمان ته په با اوسهه شو ن دی باچه چې دی بل دشمنېوو یا مخالت او دغه مرې بنی زیید نومو دی دغهسه کللی وو دا دغهسه ملګرتی کلی وه تک او دا غصه په جنګونو کې شامن شه په دیوځو تباچا نو شنو الکرم کوم نفس د سړي د سړي په کار دی دا نه دی غټنو لغه تک خور په پختو کې خلک څنګه وي پختو کې ماتاله او د سلو کالو مول څلکل کې وګي کیږي نو څلکل و څلکل کې مله یې نو تخ شو چې سره خاندانۍ ک چې غو می چې غلطه مردار کار نه کوي درو غ نه غ نه و اغه یاري ما ته خلک بد نه و اس ما قام بخلكه یات اس ما په لاربه یادي نو سره غلط دي و چې نه کوي چې اس ما په لاربه تو غلا باندې چې اس ما قام بچو کې اڅ چې یو څلای چې zina په دی باندې نه کوي یار ده خاندانی ساله مدوید و زما ټول خاندان بدنامی دیگه تک شولا؟ دیت خاندانی وید چولا چمیار سالی که غرس که الکرام و کرام و نفس خواله چی ده او نیک نیکی چی ده و یا نیک بختی چی ده تا چی ده ده خپل نفس ده ساریی تک شولا؟ او رویان مان ابن زایدان مان ابن زایدان او رویان بیقال ده ویلیم محرم منوره هر کله چې زهه تختدمې منصورور من نه خاجته م بعدې هرین نوزه دچونه د حف درواځې نه بعد د ان عاکوم تو في شم پس د دی نه چې زه ډېر ودرېدل و ډیرر رې دلیوم کې په وارک کې یامان ډېیر وري وه خفه تو لخیتي او ببره شو وه ګره ځما وه او م خسا شلو والله ب تو جو ب نو ما اوستلی وهڅ شوه سو غریزې نو د پړې وړی وره کې تو جوله نو او سو شو په چبانې په اوبانې وخررجتهوا یو ضو تم په دیبانې دی هم زیات دی د پااره چې لاړ شم ل باېڅته زنګل ته دې جوه وادي را ه نو ف طببییانې په مع پسسې را پسې شو سدون طور سړی مقللیدون چې را خصې وا یار خص تونته او فطور لله ح تاې غب تو کله چې زه پنا شو معل حې هر هر نه دی ح دی ل کېږي هر ل دا دغه ته د پوولس د باید چا قاله خ خط من جمه نو قض وکړ زماد زما د او سری زما د او فریوننیو انااخغ نو چ کوو چو کول کې نهول اوې ته څوک کېنهول خلکه ته ته چ کوو یا اوقبض وک کله په ما باندې پهپلته ما ور کا څواې چ چل دی ته مسله په قاله نو هغ ویل انتهبو ی بو ی مومنین ویل ته د باچات مطوب دباچا د باچ مطلووب سړ د باچ ملوب سړ فکلتللو ما ور تللواماننازه چوکې ح کاو لووبنی یم یا مومنین ما من فقالا غویل مانو ابن زایده تمانی ابن زایده فقلتو مورتو لیا هذا اتقلتا اللہ الله اردو اینا انا من مانو ابن زایده ذا او چر تمانی ابن زایده تزمانی شکلتو فقالا غویل دا هذا انکو والداء خبر چی دے والداء پریدا فانا والله پس ذا او پا اللہ من قسمی اعرف بکا د تا ډیرر خپې جنو ف قون ته ما اوور ته ویل په ان کاره تللقستتو کم ما ته پول کهچر ته خبره دا پسسیفن چې ته و نو فه جووهرون نو دا چې د قییمتی کاره ما یا چې مه خ دی دځان چا ب او فین سوو چنده دی ما بعض لهول منصورو هغه چې پهینام کې بهور کوي منصورور با چا بعض لهوو پهینامې ورلی منجاعاددي ا هغه چاته چې څوکخوا راوللي فاخوزه نواخ لدا ولا تسفق دمي ازماونا فقال غول الهاتح راك فاخرجتو اليه نماور ترويستو فنظر اليه ساعتا وغو تيوسات كتل وقال وصدقت في قيمته وال تا ول بقيمت پقيمتې والستو قابل او زده د قابل م حتى س اللوك شيء ترسوو پورې چې زه تپوسونه کوم ستاارارتې شي په باې فن صتني پس که چرته د رتویلنو اطلق کا زبدي د دما فقلته ما ورته القل وافه قال غول ان الناسبي ش خلقد صف قبل جوي ستا تعریب کوي په سخواوت سره فاخ نو ماله خبر را کا حال وه حته قتو معلهکه کول لو چرته ټول مالو ورکلی دی كنت ماول لا نهغول الف ته نو نیمې ورکل قتو ماولله کالهغ ولفسوو سو درې من سر لا ووررکې قتوله ماله حتهغلهغل او ترد چې ورلهسممیسيې ته اشر راله فمیسي اوته تونو ما له خیا رالهله ووقلته ما ورته ویل اني زنو ب شزهګمان اني قد فالته ح شما به دا کار کلی یعنی لاسم سغال به مې ووررک فقاله نوغل ماذا کبي عاجمي نو وال دا خوسدونونه غټه خبره ده ماذا ک داخصسدون غټه خبره انا والله ب ش شي ما فلهې د قسممي الراجلن فیدل کنچئیم و رزقی او تنخازما و جی زما رزق جمع ارزاق رازی آلا عبی جاپر پابو جاپر دا عشرون در حمن سو لس در حمم تنخاز و ها دی الجوحر قیمت الف دینارن او دا دی دا زر ہی ریچ دے قیمت اغزر دینار دے دی ته وحب تولا قوزے تا تحبا کوم تالے در کوما تک شلا خوا. ه کاې نفسې کوه او تا در او تا تهب کوم ستا نفس ولې جو دی کل معصور بین نه ن او د پاره د دی چې مشهور دی څخه ستا په خلکو کې ولې تا ل او دی دی د پاه چې ته و پې ژې چې نفید دنیا چې ش په دنیا کې من هو اجو من کا څوک د ډی سخی زه ستا خو را غرض دی چې زلو خی ولهتهجبب کا نفسو <تصفيق> کاه او په تعجب <تصفيق> کې ماچ او خپل نفس وولی ح بعد هذا او ساختتر سپک مګړه د دی ناد کل لشيینته شیتهفالو چېتی کې ولا ش تو او ممنې کې جان مکه د نیک کولونه مقره ماین د نیک کولونه ش مه ما بقدي یا بیاره ووش ماتهومونتی غره وخله خطمل جممل او پې ده اوخ مهارا او پرای وان صرفو لها فقلتو مورتو لیا هذا قد والله فضحطانی پا تحقیق صرفا لامن قسمی تازشر من دکلم ولا صفقو قادمی او تویول دوین زما اهونو درستان دی پا ما بانی علی پا ما بانی مما پا حالتا دغتنا چی تاز ماسا وکللو چی تاز ماسا اوسلو واخل ماغا دفاته هو لی کا ما د پاته هو پ کا چې تا در کوم پهې انې فیغم پسې شکه انو پېغه نظره اوس مستګې ما پهکانه وي خندل سوممه قاله بل ارتته تعداد د لرتوکس د بې چېروجنن کې ماله رپمهقامې پهې کې فوالله پس بالله مې قسم میله کا تعلب ته هو بعد د امینتو بعدین ته تاقی سره مامه وکه تو دی پس کاه چې زه عامن ک شو وبانته او کو ششمی کو. و کوو لیمن جا ووبل توین عامې مقرر کولیمن دا به چا د پاارنا چا دي ی چې دی وي دا ما ته معشا اغ چې غواي چې څ واې به ووررکم په چې دا سره چاارله فما عرفت لهوو خبر نوماونه پژدو د دی د پاهته خبره وكان ارغو اب او دزمکېرهکی وو پته نه شته چې چر لاله سبب غزب المنصور و المنصور او سبب د ده ضب ده منصور به چا په مری بنې ضای بانې غ داچیان نه و خارهجمما مرې بن زیدي بنی عمله چې دا تللی د عملې بنی زیدي بنی عمله بنی غنیره سره في حب او او دا ورسه ابل و ال کیګ زبردست جنگ کول زه له اخلاص هي جنگ کوله ده سره ملام حسن خسته جنگ کوله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>